Entre sombras misteriosas Enrompendo a longe estrelas Trocaremos nosas rosas Para depois esquecer Só mal sangue non me engana Oh, me engana a fantasia habemos de ir a viana o oh, meu amor de algún dia o oh, meu amor de algún dia habemos de viana sou meu sang O meu sangue non me engana, como engana fantasía. a fantasía. Avemos de ir a Viana. a crença os pecados têm 20 anos o remorso tem 80 são as sangra uma engana nas comenga Vemos de ir a Viana oh, Baixamos esta peza de María Doceo Para poder comunicarnos con Galicia Concretamente temos outro lado do fío telefónico A unha periodista e poeta Interesantísima Que xa falamos non ocasión Pero damos ya benvida a Nieves Neira Moi boa tarde Nieves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 Sí, foi sobre todo, bueno, a, a mulleros, fillos, non, os que os que levaron isto a cabo. Eu acompañei, acompañei este este traslado. Eh, o xío Novo Neira eh, morreu no ano 99, no 30 de, de outubro. Ah, uh -huh. E ele, eh, días antes, nunha entrevista, pois... Eh, que volvería o coure non? que non sabía como, nin cando pero que, que volvería e mm -hmm. entón cumpriuse esta esta vontade del, claro que sí Tengo sí. unha -ten inscripción á lápida que, que, que, que puxeste des aí, non? una inscripción sí. importante, interesantísima <risas> Sí, sí, sí é eh, un dos poemas breves de Uxío Noboneira, non que tiña esses poemas case dun so verso, sí. esas loiras, non? Sí. Eh, e di, "Din os soños e os páxaros"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 <risas> Tan verdadeira que nos siga apelando, por suposto sí. Moita sí. xente que vai aí polo caurel de todo isto pois, Podrán dicir, polo menos temos aí que o, o noso paisano, o noso vizinho Si, sí, pois foi moi emocionante Porque claro, como saiu así nos medios pola mañá Xa moita xente do caurel xa estaba a espera de... Uh -huh.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 É moi bonito usío dende logo o courele o seupazo foi o seu espazo referencial o espazo referencial da súa vida, da súa obra uh -huh. e agora contaba tamén onte eh, meu primo usío que a fundación xa é unha realidade non claro. eh, Onde? a fundación na súa casa natal entón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 que recibe esa casa sí, o xio cando, cando morreu eh, o, o panteón familiar en Seuane do Courel hacía eh, moi mal tempo eh, en ese momento e non, non, estaba, non podía estar preparado non estaba, no? sí. entón eh, despois de ser velado no panteón de galegos ilustres en Compostela uh -huh. pois o Concello de Lugo ofreceu eh, acollelo no, un lugar no cemiterio municipal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 Un unhafortunada coincidencia dalgun xeito, non? Sí, uh -huh. Fixestes un un sentido. Fixestes un homenaxe en Lugo e outra tamén aí en, eh, en, en, no no Corre. Corre. Por certo, sí. en Lugo recitaron varios entre elas ti tamén, pero aí sí. en, en, en no Correl tamén recita HT. coido que non sei se te, te, te molestará, pero eu pídoche que nos leas sí, algunha cousa. Encantada, eh? Eh? o mellor, si, sí. logo que si, sí, por suposto recordalo mellor ler algo da súa obra por suposto, por eso digo, eu mellor eh, ler a súa palabra, claro que sí pues, para, para esta homenaje agradecerche moitísimo, de verdade eh, <ríe> moitas vamos razas, a, a gravalo, veña, cando ti que vou ler un, un poema que o último poema do último libro de, de Novo Neira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 caraí Moi ben, moi Moitas grazas, moitas grazas. a vos. Eh, eh, bueno, para nós é unha honra estar eh, te, aquí con nosotros outros. A verdade que incomodamos de vez en cando, pero farémolo con máis con máis de, de, de aquí en adiante porque sabemos do traballo que no que estás tra, estás en mi cuida, non? É un placer. Eh, entonces, mm, mm, agradecéche moitísimo que hoxe estiveredes aquí con danos no? e darlle información a toda la, a nosa audiencia, seguidores e eh, eh, escoitantes para que saiban que ese traballo que a familia levou a cabo ti pues, sí, sí. tibera o froito tan importante de colocar uh, os restos de Xirono Barira no, no caurel sí, sí. Graciñas hai que tamén dicir unha cousa que todos os ointes que vayan a Galicia eh, que vayan a, que vayan visitar a casa de Xiro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 Pois moitísimas grazas uh, Nieves non te Moitísimas máis. grazas eh, de cun, un, una... Continuamos coa música E eh, continuamos tamén co, coa poesía Vamos a escoitar a colaboración dun grande amigo Que é Luis Losada E eh, nos aporta algo relacionado tamén coa poesía Moitísimas grazas Moitísimas grazas moi Unha aperta ben forte sí. Moitas graciñas. Desnortada escoitamos agora